Wo ist der Prophet geboren? Der Prophet wurde im ersten Monat des Frühlings im Mekka im Jahr des Elefanten geboren.